Але в ті же самі хвилі відчув виразно, як може ніколи перед тим житті, якими дорогими були йому саме ті чорні очі. Була та з чорними очима. Туркини! Обізвалося жалібно його тугою переповнене серце. Що все забувало, а її пам'ятало. Туркини! «Вийди!» Сам не знав, як сльози втиснулися в його очі, смуток обгорнув його. Він йде ще білою стежкою, лісом, а однак угадує, що вже недовго буде нею їхати. Десь незадовго спуститься у село. Там в долині, чує він, шумить гучна ріка набрала дощової води з гір, розшалілася і, мов, нікого не знає. Але йому спішно. Припізнився в старої циганки, і тепер треба квапитися. Його кінь біжить остро побілій, як сполокані стежці, розтягнені тепер тут рівно. Тут і там зачіпає він капелюхом у розложисті віти смерек. І на нього сиплеться свіжий дощ з лісової зелені. Далі-далі і стане смеркатися. Густішим лісом уже ніби сумерк прокидається. Тут лише і там поблизькає заходячим сонцем, щоб потучі знову показалося. Так. Однак, хто сайде проти нього? Чи це не дракиня? Вона, Туркиня, і він кличе радісно, «Тетяно, то ти!» Але тут і мовкає. Все справді вона. Вона його пізнає, вона зараз наказує рукою, щоб мовчав. Вона ж недалеко млинівки. Він здержує, звертає коня на бік, а вона біжить проти нього. Вже спиняється коло нього, Босонога, сонога, з підкасаною спідничиною, просто волоса, мов вимкнула з хати, з якимсь вузликом в руках усміхнена, щаслива. Хто б то сподівався, аж зойкнули з утіхи, стрінувшись очам несподівано, і враз усміхнулися. «Не клич голосно!» – остерігає, задихана із несподіваної радості. «Не клич голосно, бо позаду мати йде. Любиш?» – питає він замість усього з поспіхом. І схиляється з коня до неї, а вона, струнка-мосмирічка, пнеться на пальцях до нього. «Люблю!» – відповідає з цілим раєм щастя в очах. «Коли не любила?» Він притягає її лакомо до своїх грудей і притискає її тут так щиро і з такою силою, як, здається, ніколи досі. Відтак цілує. Тут ніхто не бачить, шепче пристресно, «Ще раз! Раз!» каже вона слухняна і цілує. «Ні! Ще раз!» – відповідає він – і цілив другий раз. Я спішусь за Зуле, все в роботі. І так додав крадьком, мов злодіє, поспіху. Колись лісом знов, як тепер. Вона усміхнулася щасливо. Як тепер? Повторила так само щасливо, не задумуючись, і, мов, ждала. Зійдемось, сказав він і рушив спішно з місця. «Зійдемось», – відповіла, здивившись всеї душею на нього, і, не звертаючи вже більше очей, з нього пішла з вигну і оберненою за ним головою вгору білою стежкою, якою саме він з'їхав. Він, вдаривши коня і оглянувшись із собі за нею, погнав і зник, мов вітер з її очей. Схвильовано задрежало за ним порушене сильним рухом.